بسم الله الرحمن الرحیم انقلاب الزمان در زمان انقلاب ابو حیان وی ارد دہرا سعدہ به الارزلون کسیل یسو علی الغوثا وماتا الكرام وفاتا المدیحو فلم یبقل القول اللہ رفا ارد دہرا وی زمانے تے جو گو رم سعدہ به الارزلون مشریف سوکی لکر کچر کتاعو کتاعو سادا به الارزلون مشرید چادا برزیلان دی منتره دیلار ارا دهر ساده به الارزلون کس تیل یتفو علیه الغفان لک لک وال گئی چه د پاسه چه د نو دا زغ دا خسق شاک د بری سپینی او بو خ خلق اغه چه د نو هغه نه او ټول کو تو ب ته او چې د ن مشرري کوي لکه سپینې او ب د او د پاسه دا چېدن نو خصو خاشا او دا زونه مګونه دا د پااسې ارت دا هرره ساده به هل ارزلو کالی یتپولی هل غفا و ما تل کرمو و فات المدیح عزت من بشوی دی او کمه چې د مدح قابل او غفوت شوی دی فلم یبقال القول الا رسا نو د خبرو د پرنه د پاتې مغرداری مرسی دی د عمر حالات وګوري هغه وای دا بکر حالات وګوري هغه به وای دا عثمان حالات وګوري هغه به وای دا علی حالات وګوري هغه به وای نورو ځتی خلیفګان دا خلیفګان دي خلیفہ خو خلیفہ ای الله دې لري لکه دا خلیفګان پلم یو قلیل قول الا رضا د پخوانو چې کم هغه د مدح قابلو هغه کرامو هغه مرشیدی صرف مرسی پاتې دي چې دا یې په بسمر سی او وای افغان چې د نو سشیرو نو وای نور چې د نو هغه کرامو عزتمنو مدی حلق چې د نو غته لیدې ا شیرو لګیدو ونه لګیدو ارد را ساده به الارزلون کسیلیت فو علیه الغفا ومات الکرام وفات المدیح فلم یبقل القول اللہ رسا یہ تا مدرج ہوئی یہ تا مدور ہوئی چھ دسی یو کریمہ پا کراوڑی چھا گا دمخ کی نمجوزی رسو نمجوزی ومات الکرام وفات المدیح وفات المدیح فلم یبقل القول اللہ رسا لگتا اس ماس پلا شیرنو کی ویریو ایک مدرج تیره یقول الجند فیو علیک وصلن بیه قول اللذی هوا ذلخ صالی مصمع بالضیاء الكوثری جزاہ اللہ مننا بالمنالی هو الشعر اللذی لما رآ من ہو عجزا قاله بالارتجازی منہ دے انہوں منہ کے دامین میں دماغ کیا نہ کر رہے ہیں او درست ہونا یہ انپسال نہ رہا جب زمیری مجموع متاثر میں دینا منپسل کر رہے ہیں هو الشعر ل مه عامن خو اجزن قاله وو ب کېجاالې یو ب نوې وسپ الله عالی بکه الله بعد د فنا اتاليوللی بعضیم د دي او ډېرخ دي والله غر وبادي یو سوده معشر معشر وَيَضْحَا لَهُمْ يَوْمًا وَسِرِ وَلِسَ لَهُمْ عَمْسُ كَذَا كَنُجُمُ الدَّهْرِ تَبْدُو زَوَاهِرًا اِذَا مَا تَوَرَدْ فِي مَغَارِبِ هَلْ شَمْسُ توجو کون ولا غروه استعجب نشتے بعدی پزد مر زمانا ان پا دی خبرا يُسَوَّدَ مَعْشِرٌ چی مشری ورکړې شي سخل کوتا سماره کوملګه <سنگ> مشری ورکړې شي سخل کوتا فیاظ حالهم یومن نو حال ورلمفید وګرځي ستابیل موږ کو <سنگ> حال ولا سوګر مفید مفيد زمات تک تیاز حال ولا سوګر دي مفيد ورې دي اړې ولېسالهم امسو alanine ki ماږي ورنا مفید نو پرونه راځي او سوانا وله سلام پر خو دا یته نو وندل فلمفيدو ګرځي دا ولي جي دا ولي تفي تعجب نشته یزن ورمه ما. او دا استوری نه تر کېلو شته استوری نو چې زله به خود دا بشره جو کزو وې نو ودي مال قرګی نشله کذاکنو جو موداری تب دو زواهر داریه اغه استوری د زماني خارکی کیپڑا کیدون کی اذا ماتوارت فی مغاربی الشمسو کله چې ډوب شي نور په مغاربو د چا کیر دی کی هغه چې مغرب تر نن ډوب شي کنه نو بیا د استوری په دقیرا و دقیګه نزر تلایوونو چې اجماعول شی کو توب توب پات دي شې سو په لکه په دې دی انک شمس و الملکو کواکیبو اے محمد رسول الله سام سال دنور دی او دا ټول با چاهن په شان دستور اے دا طلعات جته راوته لګی عبد من هن کوكب د با چانو عبد الله ابن عبید السلول د سلولی زوی اولی مخالف شو چې نبی اتلم را لې مشری را ختم شو ته تاج پوهه را دی وا تاج پوهه را دی وا چې نور راشینو ستوري بیا کاره کیږي او بیا اسنو ان لغا شمس والملوك كوا كي اذا طلعت لم يبد منهن كوكب كو. سبحان الله سبحان الله هما انبياء در سناي تو ان مقيمي دري انتظاري تو انت سلطان ملکی حوال شکرم او تو بدر منيري اخترم ولله ذر لا فظفوه دا الله د جانبه د خیری ک سیر د دي شخصخص خللدي ما ته لا فو ضفو داسې زبردس اشاري ویلدي وواقع کمالې کاره دی واقیغقی کمالې کرد او دا اشار دي چې شلقرآ دهم والله چې کله دا عرحمان ملی سر دي نق محمد رباتي صب دي او دا سوکې مح س بیایرر سووکې مخارب شوو دا چې کله داسې به شاگرددن مخارب پیششل ه به دا ش زیات دي او دای دا کمبر پا میدان پا بیان کی مویدی دا شار زبردست بری خیصارا دیسه رو برا کلایم دا اغای نده بیلی اغا ما کتل دا نگولستان پا حاشه کشت دی دی تاقوی که دا و اخوان انتخستهم دروعا فَكَانُوا حَاوَلَ كِنَ لِلْعَادِ وَخِلْتُهُمُ سِهَامَ نَصَائِبَاتِهِ فَكَانُوا حَاوَلَ كِنَ فِي فُؤَادِ وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبُ لَقَدْ صَدَقُوا وَلَا كِنَ مِنْ وِدَادِي وَعَلَّمُهُمْ رَمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّتْ صَاعِدُهُ رَمَانِي دائی مخی کردیم دی اعلم و هر رمایت کل یومین موت روزانا دیوشتلو چل خودو چی رد بدا سکر بیدتی بدا سراغی رہ مدودی بدا سراغی رہ سلپی بدا سراغی رہ فلمشتب دساعدو چی مطعی مضبوط چن رمانی اس مو دی اس پا ماردو نبی اعلم و هر رمایت کل یومین فلمشتب دساعدو رمانی ایخواانین تخصو هموو دررو زما ډیرروونهو زما پې ګمانو چې دا زما غری دي پکانووه والله کې عادي نوهغې هو خو زما د دشمنانو د پااره شل واخیلته هووو اوسې زما پ ګمانو چې دا غشي دي او صحیح او رسه لې دونکې بلکل سمه نهخوللي فکانوها واللهکنپ په عادي بلکلغغشي وو او زماکې او لګېدل اوته وای شي نه دیمته نه دا لما غدت م <سلام> نه مطله ق تن موارو ف وکانه ته جننتې فخره چې تو منها که آدم نه افهجه هو رارو یاد تل را یاد سړیوو د لیمدي او ساتلله شاتلله شاتل له زبرده شته اوونه چې مضداره شله بیا دغ کوونې نه لد جوړله او ته تیزن لند وغا چې شپ کار نه تللی هو ماندی که تو غاگانو رما را لیا، چرا لیا، بان را لیا، مانچه دو گزار را کرو چو، تشو، اولا گی دا خو، واکی دننن وطلاو، پوری تیو وطلا پوری گرد سراو لگی دا، گرد او رو کود در خیال داو چو خطا شو دا، بل را لیا غیم داو زویشن، بل را لیا غا، لیندی بانی خپکی خو دا چو ما تو دور عمر ساتلی وی، اونی، او تانا نسی بیکار بینده جو شو آئی ما تا کر تو ما ناشیدا میچل فردا وری بهتری نیندوا دسی یو سړیو نواردغه خزاوا نو هغه خزی لا طلاق ور کړو بیا بصی رښتو خطا نو اشعارې شروع کوي ندی من تندا متل کوس ای لمما شم لکه د کوس ای وندی عادعدتدننی موط لکهتن نوارو کله چې موط لکه را نه نووارو برځې ده وکانه ته جننتې پهخررج دومن ها کا آدم نه آخرهځزره دا زما جانتتو تیی تم لکه آدم داره چې شط به جنت نوبارسلیو می دا سې خقیاره شم لکه د کستري دی لږ شې سېلګې ته لوګان وخیلته مو سهامن صاحباتين فقالوها ولكن في فؤادي او اوله مهر مته بلاندی او شهره دي کس نه يا موخت علمي تیر ازمن که مرا عاقبت نشان نگرد اچمان دغشديشتره چل دې یاد کړي چې اخر عزت دې دې باندې نشانه نیم ګرځولې کس نه یا موخت علمي تیر ازمن که مرا عاقبت نشان نگرد دوستانو دا غذایي د تاسو خو اتخه غذایي تخویصات وایي کنه ولکه اتخه غذایي تن سوایي یو تقغذری بیا ای تقغذایي ای تقغذ کی اتخه تاسو کیس شاد ناس دا تی د تخویي تخزونه شي تخویي تخزو ببد سميات موداده يا ته تخویي نو ته تخغذات اتخزونه اتخه غذایي تخزاتي استي ده درو جنو بدل لغل بدل نه دا دی بدل لغل او چې د اخذه یاخذون شینو ای اتخذای یا اتخذون نو ای اتخذن نو ای اتخذای حضور ټیک شوله خو دې کیو بل لغت ته وخذا نو چې وخذا شونو ای او اتخذ دین وو په خپل ځای دی استیدې چې استیدې دا و بدلو شپتی باندې اتخذ چې وخذا نشینو اوم شاهد لري چې اتخذن نشینو اوم شاهد لري چې د اخذه کې نشو شاهد نه په قانون په ځین وخت کې په ځین دا به یو سره وګوره ساده کښلاتو تردیت خلاص ہو که خلاص دست ہو شاد دیو در اتخد شاد است شاد است چراگیر چون شاد است وقالو قد صفت من نا قلوب دیوی زمان زو نپاک دي لقد صدقو علاکن من ودا دی رشتی ویلیو زمان دی منی نپاکو زمان دی منی نپاک دی او یو بلا کرای پاکی دا سیدہ وقدر بیتو دا رنجر و کلدن فلم اصار کلبن قد دانی ما کوتریټول مر ساتو ساتو چې سپېته جوړوز ما داړی دینه وی وی دی ویل شي قران ډیر ادب نه کو ډیر ادب نه کو استاد دې دې غټ مولا نقیب احمد رباتی استاد ربی فکشت کې وی نه تو رحمان خبردارونه به دور راغلې هی مات ای چې تم مرش موږ قران ته چانه وو څو دې چې دی دا بازار دي شیری ده زم ما مهربان چې ایمان دې ته خدا عقیده هغه کوي شیری نو او شیری شو ما غوښتا مکه خیر لا ټول او زم دې خیر لا ټول اره ان شاء الله تاسو خسته وکړه ژوندے وفاو کړلا دا جماعتيان دا ایو کو نه پاتې دي ان شاء الله کو ژوندے وفاو کړلا د ډول جوړی شي دا دی نور ان شاء الله تعالی کینې سری کېږي شورو به ما ګرځي دا دې شخص ماږي شورو به کوه به څه شوروه و خبر ابيګل بيګ دا اوس چې دې دې څه کم تر پکيو نیم بكيري چې د د چې د مدودیا غو نظریه چې نه خبري بګ نور دا اکثر به سره پاس یادغه مدودیان دیو جماهتي نه کا غو وټو نو زړه د ما نه هغه شي چې نه دي نه هغه شي ولګره دا دیو لګیدو کوندلګیدو ته مته بس کاوای نو بس دی